Будалла! По пътя от нашия стан за хижаска кавица, една рекичка се разлива и образува мочурливи места в една низина. А през там минават много туристи и стада. Един ден решихме да слезем да направим мост на това място. Сутринта след паневритмията отидохме с инструментите си. Работата се разпредели. Едни носят от близкия сипа и големи каменни плочи, а други градят моста. С общи усилия той беше готов до обед. Един брат запита как да кръстим моста. Учителя каза ще го кръстим мост на Бодалите. И поясни. Ето защо някои, като минават от тук, ще попитат, колко платиха на тия, които направиха моста. Ще им кажат, че те са работили безплатно. Тогава пътниците ще кажат, те са будали. А ние ще преведем тези думи така. Будала, значи буден, е Аллах в тях. Новото работене е работене без пари, от любов. Това е новото, което иде в света. И това ще разреши всички въпроси, които днес вълнуват човечеството.